Sin fein alderdiko uh, be presidenta atxilotu zuten, lauegunez atxiki, duela berrogeita bi urteko afera baten zat, uh, berak, uh, atera, uh, aske ut, utzidute momentuz, aste buru untan, prokuradureak orain erabaki behar du, uh, frogekilan eta, uh, erran eh, bezala eh, du, berak, Gerri Adamsek, dukutria uh, bat zela haute skundeak haipatzen dala, maltzurra egiten dela, beraz, be, bere aurka, ze politikoki zerrekartzen du horrek? Politikoki erran behar da, hautezkunde e, kampaina baten erdian gaudela, eta hor bi gauza badira, bada oraindik ere, bai, historikoki badai jendeak, baki prozesua honartzen ez duen jendea bada edo nola baite horre eragile batzuk badira, e, bat poliziaaren eta gobernu Britannia tartean ere bai, e, bai baki prozesua e, kalte, edo, beldur, garritzat ikusten dutena eta gera ikusten dena erebait da ba, e, nolabait ba, errepublikarrek eta sinfeinek berak indar handia hartu duela e, azken urteetan ba ke prozesua eh ba, eta harrezkero ar Valderdi ba, bezala asko honditu dira bereziki Egoi Irlandan eta ba, kontutan hartuz hautezkunde ba, hauteskunde kanpaina batean gaudela e, maiatzaren 22an e, ipar eta Egoi Irlandan e, ba Europa hauteskundak emango dira baina baita ere hauteskunde e, lokalak eta ira, iragarpenen arabera basinfineak e, gora egingo du bereziki hegoaldean e, gaur egun eurodiputatu bakarra dute e, ba, europan baina e, beste pilla utetxi aurkeztu dituzte eta baikor dira gutxinez bat geiago irabazteko orduan ba irabazi handiak izango espero dituzte beintzat hauteskunde hauetan eta nolabai ba helburua kasu honekin eta txiloketa honekin izan da pizka bat e, ba, e, indarra desestabilizatzea bereziki hegoaldean zeren hegoaldean ba e burruka armatua eta irarekiko lotura hori ez dute sekula eh onartu eta egia da ba, sin fein berri hau atera denetik ez desarme haman denetik eta eba, indarra ondia lortu duela eta honek pixka bat kolokan ezarteko aukera bazuen. Mm -hmm. Hori da beraz eh? Jerry Adams eh, askenean atxilo aldean atxiki dute zomaite gunez, askatu eh, kargurik gabe naiz eta ez den oraindik eh, bazter, bazterian usten al hori eh, eh, baina eh, ala ere sin fein eh, alderdiratit zultzeko alderdi ezkertiara beraz e-Republikano eta Irlandar abertzalea, ala garen dugu sin alderdiko simbolika hori azkenean hor gaur egun indarra hartzen ari dela, erraiten aldugu eta beldura sortzen du e, Irlandan eta Bai, beldura baino behago, bai, egia da bak ezka sortzen dugu eh, gogararazi berda zin fein laugarren indara zerra, i, zela Ipar e, eta gaur egun bigarren indara dela eta lehena izateko aukera ere baduela e, baina bereziki er, aipatu dudan bezala Igo e, Islandan sekulako indara hartzenaria. bereziki e, bozka gazteak e, espero dituzte aldiontan e, asko mobilizatu dira eta e, e, indarra ondia hartzenari dira eta orduan bat pixka bat e, ba, alderdi politiko tradizionalak finagel eta finazol eta ba, egin ia ski dira aldia hontan ba, kalte egingo duela e, sinfeinek, eta ba, nola nolabait e, ba ira bazter batean utzita ba alderdi politiko nolabait errateko normal bat bilakatzen dira eta ba bestendako mehatxu eta ba arrisku bat dira Nolabai nolai patzenak kalean Irlandan ritenolekin er, er, Sinnfein geruta azkarjago ateratzen nidera bosketan ola nola nolakomentatsun naga ohejgun Irlandako kalean ba, izan, ba, beti ba e, Irlandan, hai ba, betiba etiba dira bi bi izati, e, oso banatuak ez, ealde batetik baditu zure republikarrak oso hasarre direnak azken egunetan gauzak egin diren moduan egin direlako eta e jendea biziki hasarre zen eta egia da ba beharra azken hilabeteetan e, ba nolabait e, beharra da sinfeinekok ideak edo republikarrak izan direnak eta piska bat ba prozesuarekin e, Eso, oso pozik etxeo denek berbara etzuten boskatuko aldiontan, eta ustez ba, esteburontako egertakaria hauekin, asarre ba, aldian ba, denek boskatuko dute, eta espero da emaitza bizikiona ateratzea. Unionisten aldetik ba, oso kritikoak izan dira e, ba, atxiloketa honekin, baina herrepublikaren aurka e, ba, bereziki eh Adams eh hilo hilo tu poliziaren joka era duda les arribuelako xinfineek eta bereziki ba poliziaren ganako sustengua eh ba, kolokan jarria zuelako eta ba eh da ministerio tenada esindotela aukeratu noiz eta nola egiten mituen polizian gauzak, eta sustengu, sustengatzen maldin, maldin badute polizia, ba, behin betiko izan behar dela randute. Mm. Hor beraz, beti azkenean gatazkak du unionistak eta uh, be xin artean, hor ez da, sustengu bat agertu, uh, horien aldetik adibidez, atxilok eta hori begira? Ez es eta eran berda e, e kanpaina electoral batean gaudela eta erabiliko dutela dituzten ba, arma guztiak eh nolabait ba, eraso egiteko errepublikarrei eta era, e, errepublikarrai eraso egin baino gehiago beraiek botuak irabazteko zeren e, e, errepublikarrak ez diotezekula botua emango unionizteri eta alderantzizera oso gutxitan emango da, baina ba, beraien mesedera atera da aldiontan, ba, e, unionizten dako nola baitera kutsi duela ko errepublikarrak beti ba, ba gerra zikinetan ibili dira beraien ustez, ez atzo adibidez, gerria damse Komizalde getik atera zelarik, eh, protestamdi bat bat zen unioniztena, eta ezin izan zuen ba, poliziaren komizalde gikoaten augusetik atera, eta gibeletik atera berri zantzuten, ba, protestaurio hortzegoelako. Eta horrek ba, denak pixka bat unionisten artean ere ba, indarra eman du, eta azarrea sortu du nolabait, ba, azken batean e, urte askotan eman diren ba, burrukak edo gerrak ez ukatu. lakukatu. Tentsioaz du askartu justuki? Ba, ikusi beharko da tenxioa, ikusi beharko da mendik aurrera zen atzo ba, e, atzoa ratxana e, ibeziztiloak izan dira Belfasteko e, alderdi unionista batean eta beti ematen dira tentsioak pixka bat olako e, e, egoeratan eta politikoak ere e, ba, beti horren horre denek gobernatu behar duten batera beti izaten dira olako e, tentsioak baina nik uste dut azkenan elektroalismoa dela eta denek e, a, aintzinera segitu beharko utelan egiten beste aukerarik ez Aktualitatea, egunero urbiletik segituak goizberri emankizunean kizunean, egunero gomita bat. Zortziak eta amekadira goizberrin euskal iratietan zizte, eta gure gaurko gomita, iintz oliden Irlandan biziden ata Belfasten bereziki, eta gaur aipatzen duguna, Irlandan hor giro, zinez berezia eta tensioa sortu duen txilok eta bat hor, Landane, patzen duguna ere bai, eta askotan azpimakatzen dela, da, poliziaren sektore zabal bat, prozesuaren aurka posizionatzen dela, eta horiek ere bai, azken finean, naiz eta unionistak e, dualdehnikoak ez boduten galegiten, horiek e, ere horretan, e, beraz, baldintzatzen ibiltzen dira. Bai, eta hori da, hemen, e, polizia eta gero gobernuaren, horre e, ba, gobernuko e, nola baitea, eta lerdi etan edo e, ikusten den jende ba, beireziki funtzionarioak eta nola baita aurpegi gabeko edo bozkatuak ez diren jendeak direnak hoiek e, e, askotan e, ba, e, beraien podera ondia dute eta e, poliziaren ganere e, poliziaren baitan bereziki ba, nola baita e, belauna lizarretako e, ba, poliziak hor e, segitzen dute eta horiek badute ba, beraien pixua gaur egun orain dikere baka ez desestabilizatzeko mm -hmm. Hor uh, ikusten dena eh, Jerry Adamsen atxiloketarekin hor uh, Irlandan uh, bai tentsuak uh, piztu ditu, baina Euskal uh, Herrian ere adibidez uh, be, prozesu garai honetan uh, be uh, aserria ere sortu du xare ikusi da eta artikuluetan ere zer okaitenan uh, luke ere hemengo egoerari begira? Ba pentsatzen dute horko... Veo... Hor euskal herriari begira ongibu lertzen du nola jendeak azarrearekin e, ikusi duen erreak ziori amabosturte pasadera baki prozesuaz asizenetik, eta horrein dik hola segitzea zentzu batan kezka sortzen du, e, baina jarria damsek beti eta martin baginezek beti esaten dute aerio politikoa dituztela eta e, hortara ez oituak gaudela, baina barak itela, Holako gauza gertatuko direla e, bake prozesuak luzea direla eta gerra bat ez dela hain ainerrez bukatzen, eta horterako ba, pres, pres direla eta segituko dutela lanean bake prozesuaren e, alde atzo hori esan du, e, gaur goizean ere aipatu du e, polizia zerbitzuaren alde lanean segituko duela, polizia zerbitzu hobe bat izateko derendako, eta nik dut kontutan hartu behar dela ba, ba bai, e, zailtasunak emango direla bidean, Euskal Herrian ere baina ba, nola baita pixka bate Eta ba, e, bizioa edo nola baite hori e, begira, e, luzera begira e, ba, elmua, elmua oso argia izan behar dela eta horren aldelan egin behar dela, horren ikustut hori izan gozela hemen, hemen gomezu handiena. Aipatzen da, ala ere, or, behu jengoetapa, ejendako prozesuen egiko bozak izanen e, direla funtsa, ne? Piskabat, hor, erbain urtzen e, baitea, eramandako lanaren e, eragina. E, Jai adan, hor, beraz, aterra gabe, ala ere, fiskaltzak egun zomaitzu baditu bere imputatzeko afera horretan. E, bere parte hartzea zalantzan sartzen e, du? Ola, ola korik aipatu da? Autezkundetan? Bai. Ez eh segi autezkundetarrea da ez du aipatu holakorik momentuz eta eh egia da kasu hau eh epelu emango e, dela beraz zeurrengo hiru asteetan ez da inolako kargu ez dutuste inolako kargurik azalduko denik eta ez jarri handi kez dutu dan esarri e, bere e, parte hartzea autezkundeetan e, bai aipatzen da e, Ba, noiz baitere bat politika utzi beharko duela eta behar bada, ba, gero eta kalte gehiago egiten due e, e, egiten dutela olako gertakariek baan momentu. E... Eh, ez, ez duberak eh, usteko asmorik eh, garai ibatan 2000-an baseian utziko zuela presidentzia, zinfeineko presidentzia, utziko zuela ipatu zuen, baina hori edakite eh, egia izango den, Ola izango den eta momentuz eh, ez berak eh, lanean segitzeko eh, asmoa eh, ba, azpimarratu inz olidan beraz erran bezala Belfastetik eh, du jiaram senatiloketaren ondotik aipatzen eh, ginuen piska bertako giroa eta erran bezala beraz momentuz eh, be askatu balin badute ere eh, fiskaltzak edo prokuradorea eh, be astertuber kodu eh bede kontrako cargo kasain eta raina frogatzen aldiren edoa ez eta segida bat emaiten alko den aferari, Uh, Eba, eta no zi kodu Google gureko uh, tartea mil esker gurekinego nego hisontan. Me lesker